Oktoba 201978, hii ni tarehe iliyobeba historia ya kuanza kwa vita kati ya Tanzania na Uganda. Kwa Tanzania vita hii ilijulikana kama vita vya Kagera na Uganda wao wanaitambulisha kama vita vya ukombozi. Vita vilivyopigana takriban miezi nane kwa kuanza mishoni mwa Oktoba mwaka na kumalizika Juni Vita hii ilisababisha kuondolewa madarakani kwa Idi Amini aliyekuwa ameingia madarakani kwa kumpindua rais wa Uganda Milton Obote. Vita hivyo vilitokana na kuzorota kwa uhusiano kati ya Uganda na Tanzania kufuatiwa kupinduliwa kwa rais Milton Obote mwaka na dictator Idi Amini na baadaye uchokozi wanduli huyo kwa nchi ya Tanzania. Utawala wa Idamini ulivurugika kutokana na vurugu, matatizo ya kiuchumi na mfumo mbovu katika jeshi la Uganda. Chanzo cha vita hivyo ni vurugu za Uganda kwa Tanzania na hasa baada ya majeshi ya nchi hiyo kufanya mashambulizi na kuvunja daraja la Kagera tarehe mbili Novemba 1978 Nyerere alitangaza vita dhidi ya Uganda na kuhamasisha jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania yani JWTZ kuwekeza nguvu kwenye hilo Nyerere pia aliouhamasisha waasi wa Uganda waliokuwa watifu wa Milton Obote na Yoweri Museveni waweze kudhoofisha utawala wa Idi Amin kule Uganda baada ya umoja wa nchi huru za Afrika OEU, kushindwa kulaani uvamizi uliofanywa na Uganda, jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania lilikumbua miji ya Masaka na mbarala kusini mwa Uganda na kuikalia miji hiyo. Baada ya vita vya miezi kadhaa, Idi Amin alisalimu amri kwa kukimbia nchi na inadaiwa alikimbilia Libya kabla ya kwenda kuishi hamishoni Saudi Arabia. Vita ya Kagera au vita ya ukombozi kama ilivoitwa na watu wa Uganda bila uchumi wa Tanzania na kusababisha uharibifu wa muda mrefu kwa Kagera. Pia ilikuwa na madhara makubwa ya uchumi nchini Uganda na kuleta wimbi la uhalifu na vurugu za kisiasa. Lakini mwisho wa yote Uganda ilikumbuliwa. Inahitaji kurasa nyingi za vitabu kueleza historia hii ya vita. ...ufupi mchango wa Tanzania katika ukombozi wa Uganda ni mkubwa na utakumbukwa duniani kote hii ni kalenda ya leo nami Elsie Haule